jevački svjetski red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju Mi vam i dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Naša tema danas u mjesecu svibnju, poziv u svetište Majke Božje Trsatke i drago nam je da je s nama na telefonskoj vezi Fra Kruno Kocijan Gvardijan i Čuvar Svetišta kojemu želimo dobrodošlicu u našu emisiju. Fra Kruno, dobrodošao. Hvala vam lijepo na pozivu, hvala se Marija, pozdrav svi vaših slušateljima i vjernim emisije. Evo, dragi slušatelji, ja se iskreno nadam da ste barem jednom u životu imali priliku doći, posjetiti ih, u Svetište Majke Božje Trsacke. Ako niste, evo, siguran sam da ćete nakon ove naše današnje emisije osjetiti poticaj i ujedno vas potičemo već na samom početku da se odvažite, a tome će nam sigurno pomoći i frak Runoslav Kocijan, kao što smo rekli, gvardijan i čuvar Svetišta. Dragi Fraknunoslave, možda da se na početak vratimo zaista na pravi tvoj početak na to kako si ti prvi put zapravo susreo trsat i sjećaš li se možda tog trenutka u odnosu na ovo vrijeme sada kada si zaista postao igvarijani čuvar svetišta? Pa to su lijepa sjećanja. Dakle, vjerujem da je to bilo jednom prilikom kad je kad su vjernici iz Varažina, dakle koji se okupljaju crkvi, rođenja, odnosno svetog Ivana Krstitelja, tamo smo moja bitelj ja išli na, redovito na misu i oni su hodočastili u mjesecu kolovuzu, tako da sam pretpostavljam kao dijete jednom ili više puta bio sa svojim roditeljima i s ostalim vjernicima prvi puta ili, ili jednom prvi puta na Trsatu onda su i početci moga poziva Franjevaškoga redovniškoga i svečaniškoga vezani uz uh, samostan majke Bože Trsatske i Svetište samo, budući da je tu već desetljećima novicijat naše Hrvatske Franjevačke provincije, Svetiš i Metoda, tako da sam nakon završene srednje škole i mature ovdje boravio godinu dana i došao onako kako to biva početkom kolovoza, još je bilo ratno vrijeme, 1993. godina, ali bilo je i hodočašća i događanja i vjernika, a ujedno je to bila i godina kušnje za nas gdje smo bili pozvani i naći vremena i za osobnu molitvu i za zajedničku, malo kušati početke pravoga Franjevačkog života i jedne redovničke zajednice, tako da su mi svako lijepa sjećanja na pratnju blažne djevice Marije i na njen zagovor. Danas kada dočekuješ i ispraćaš brojne hodočasničke grupe, kada ih primaš, u svetište, vidiš li možda među njima upravo i one koji su prvi put ili priđu li ti kasnije i ukratko ispričaju svoje dojmove onoga što su doživjeli? Pa, vjerojatno ima neki koji prvi put naiđu, ali sad ne znam, baš i nema mnogo vremena za podjelu tih uh -huh. iskustava i, i, i dojmova ali vjerujem da se svi raduju kad ovamo dođu i da pa neki se i dive i čude kako je tu lijepo, mirno, kako ima i prirode i ako je lijepo vrijeme, onda se mogu i tome diviti, a i kako sama bazilika djeluje na neki način skladno, iako je iz, izgrađena iz različitih stilova i različitih vremenskih razdobra, različitih umjetnika, ali mislim da je to sve lijepo uklopljeno i da daje poticaj da se ljudi i saberu i, i dožive blizinu Božju i zagovor Majke Božje. Vratimo se mi ipak još na onaj prvi početak, vratimo se u srce Franjevačke karizme u kojoj zaista osobito štovanje koje je Sveti Franjo osjećao prema blaženoj djevici Mariji. Pa evo sada kada gledaš iz ove perspektive, kako je Sveti Franjo doživljavao Mariju, kako je pobožnost prema njoj gaju. On je, vjerujem, bio poput drugih vjernika svoga vremena, znači tamo kraja 12. stoljeća, početka 13. stoljeća, ali ju je i osobno doživio na jedan poseban način. Dakle, znamo da je redovito išao na misu i slavio Boga kako se tada to činilo i znalo, nastoja slušati Božji glas u svoje vrijeme, ali njegova povijest, njegova osobna, njegovog obraćenja, njegova hoda za Bogom, prepoznavanja volje Božje, pa onda i što je volja Božja za one koji su mu se htjeli pridružiti i živjeti poput njega, bila je vezana uz upravo crkve posvećene Blažnoj djevici Mariji, tu na osobit način mislim na porcijunkulu, jednu kapelu koju su obsluživali zapravo beneditinci u svoje vrijeme, a onda su, je ona ostala zapuštena kroz neke godine pa je Franjo tu volio do, dolaziti kao što vjerujem mnogi od nas vole doći u neku crkvu u kojoj je mir, u kojoj se možemo pomoliti, malo se tamo sabrati, a on je, ta crkva ipak imala svećenika koji je povremeno dolazio, i slavi ondje mise, pa ga je jednom, recimo, dirnula Božja riječ o poslanju apostola, pa je pitao svećenika da mu to protumači, na koga se to odnosi, što Isus točno po tim misli, zašto šalje učenike bez nekakvih sigur... neke materijalne sigurnosti. Osim toga je tu i doživio i, i susrete osobite s Bogom. Dakle, osjetio je poziv i da obnovi crkvu, odnosno čuo taj poziv, pa je krenuo tu kapelu obnavljati a kasnije će shvatiti da je to bio poziv na, na obnovu njega samoga onda i cijele crkve u smislu zajednice vjernika, Isusovih vjernika. Tako da usjećao posebnu pobožnost prema Blažine djevici, ostale su nam i neke njegove molitve, kao njegove tekstovi koje upučiva Majci Božoj, kao na primjer pozdrav Blažine djevici Mariji i druge molitve, nju je smatrao kraljicom svoga reda e, i braći koja su ondje boravila kasnije kad je već nastao red manje braće je govorio da neka ostanu na tom mjestu, dakle u boravištu odnosno kasnije samostanu u sporcijunkulu jer je to mjesto koje osobito pohađaju Boži duhovi, gdje je osobita Božja prisutnost i gdje nekad se i oni nastaje zadržati i živjeti sve to i pobožno i dočekivati i primati ljude Tako dakle, da možemo reći da je imao jedan Lijep odnos prema majici Bože smatraju svojom majkom i tako onda i učio i druge sestre i braću koje su željeli na taj način živjeti evanđelje. To se danas može vidjeti i u formaciji, u vašoj Franjevačkoj formaciji, kasnije naravno i u formaciji u Franjevačkom svjetovnom redu, ali evo sad kad se odstavneš i na taj svoj put, moćeš li baš istaknuti možda nešto posebno što te dojmilo, a kada je riječ upravo o tome, dakle, ovom dijelu o kojemu danas najviše želimo govoriti. Pa mislim da je svima nama Blažena Djevica posebno draga i, i mila, da svi mi imamo neka i svoja lokalna svetišta, možda ne tako poznata kao što su, na primjer, ovo Trsatsko ili Bistričko, Neko možda lokalno ili, ili nama drago koje je blizu, ali ako smo uspjeli posjetiti neka važnija, dakle to može biti neki potisaj na dublji odnos s Blaženim djevicom, ali vjerujem da i slavlja mjeznih blagdana tijekom liturgijskih godine nas potiču i posvješćuju nam da je ona doista naša nebeska majka, da se njoj uvijek možemo obratiti, da nas ona prati i zagovara, da nas uvijek zapravo usmjeruje i upravlja Bogu, tako da nam je na neki način i suputnica i pomoćnica u našemu životu. Ja sam ju nekako tako doživio, onda tako su me i učili u mojej formaciji, a nastaje mi sada kao svećenik to nekako i, i ljudima posvijestiti i, i reći im, odnosno njihove osjećaje i raspoloženje nekako tako i, i prenijeti i potaknuti ih. Idemo sada na Trsat, opet dolazimo na početak. Od kada su zapravo Franjevci prisutni kao čuvari i upravitelji Trsatskog svetišta? Franjevci su ovdje dosta dugo, stoljećima, dakle smatra se da 1453. dolaze iz Bosne i to na poziv knjezova Frankopana, koji su ovdje bili vjekovni gospodari ovoga kraja naše domovine, ovoga dijela naše domovine, tako da su onda pozvali e, Franjevce iz Bosne da, da ovamo dođu i tu pomalo krenu graditi nekakvu nastambu i, i primati hodočasnike. To je bila namjera inakana. Svetište naravno starije, kaže predaje da je 1291. ovdje je boravila kućica svete obitelji, tri godine i sedam mjeseci. I tu su početci zapravo Trsatskog svetišta za koje se u početku brinuo dakle, župnik koji je stolovao u župi Svetoga Jurija, u crkvi koja i danas postoji, onda evo Franjevice su došli polovicom 15. stoljeća. I kada gledamo cijeli taj put od onda do danas, postoji li možda neki period kada je bila dovedena u pitanje njihova egzistencija, odnosno ostanak u svetištu? Pa uh, mislim da možemo govoriti o kontinuitetu Franjevočke uh -huh. prisutnosti ovdje, iako je naravno povijesnih previranja bilo, sad <laughs> mi to malo bilo dugo da. sve to obrađivati i spominjati što se sve ovdje događalo, Međutim, znamo da Turci ovamo nisu došli, ali ovdje su recimo mnogi koji su se s njima borili na neki način uh -huh. ostavljali svoje zavjete poput Petra Kružića koji je zapravo i poginuo u, u, boreći se s njima, a izgradio je naj, najbrži, ali i najteži ujedno prilaz Trsackome svetištu, to su stube Petra Kružića, dakle on ih je počeo graditi i ostavio svoju zavjetnu svijeću i njegovi zemlji ostaci zapravo počivaju ispod crkve u, u kripti, tako da je bilo mnogih koji su tu osjećali zavijet i preporučivali se i, i, i molili se majci Božje, a samostan bilo je vremena kad je bilo manje Franjevaca, više, kad su dolazili iz različitih provincija, kad je tu bilo istaknuto i školstvo, kad su bili i poznati oni kad su zapravo i se izgradio veliki dio i bazilike, bilo je i požera, požara, bilo je poteškoća, nevolja, nesreća, dakle mnogo toga kroz stoljeća se dogodilo, ali ipak su se uglavnom tu fratri zadržavali i vraćali i nastojali biti na, na usluzi dakle i, i vjernicima koji se tu okupljaju, naravno i članovima trećeg reda, odnosno danas, kako kažemo, Franjevačkog svjetunog reda, a onda i, i sve drugo što je tu trebalo. Danas često zaboravimo naglasiti kako u svetište hodočaste ne samo vjernici iz Hrvatske, nego iz drugih država, iz Slovenije, iz Italije i Austrije. Koliko su se te grupe zaista vratile evo, nakon vremenu pandemije? Može li se već govoriti o povratku hodočasnika u pravom smislu riječi? Pa jesu. Dakle, i u ovim kriznim godinama mi smo imali dolaske ljudi koji su možda onako dolazili u manjim skupinama, ne toliko organizirano. Zanimljivo, oni koji su bili jako ugroženi, dakle, umirovljenici, dakle, jedna od skupina tih, su znali kao udruge dolaziti u tim 2020. i 2021. Ove godine stvarno primjećujemo veći broj već odočasnika koji se vraćaju i koji dolaze i kao što se i spomenuo evo doista i skupine iz Italije, dakle koje ciljano dolaze na trsat ili pak im je to na povratku ili odlasku na primjer u svetište u Međugorju ili tako a isto tako i Slovenije iz nekoliko župa, već imamo najavo, najava i bili su tu, tako da i one rado dolaze ovom, tako da smo mi na taj način i međunarodno svetište, da tako kažem, odnosno tu su dolazili vjernici iz različitih krajeva, evo, ne samo naše domovine nego i drugih zemalja. I za kraj ovoga prvog dijela postoji jedan poseban hodočasnički program Subotom koji je posebno prilagođen za hodočasnike, zar ne? Pa mi to tako nudimo, tako smo primili od naših prethodnika, tako i, i sadašnja ekipa koja je tu, tako da je, nastavimo se prilagoditi očasnicima, ali to je ono što mi nudimo i onda u dogovoru dalje možemo drugačije ako je potrebno. Dakle, a oko 8 sati ili između 8 i 9, ako dođe je prilika za sve to ispojet. U 9 sati imamo se moli križni put na našoj fortici, to je na prostor jedna jedno uzvisina iznad našeg svetišta koja još uvijek spada u svetište, gdje je postavljen križni put i kad se popnu gore onda imaju lijepi pogled na Riječki zaljev, nakon toga se slavi hodočasnička sveta misa u 10 sati i onda je prilika za osobnu pobožnost, za malo okrepu, odmor i tako Oko podneva ako je tako dogovoreno, može biti oproštaj u svetištu, ako, ako žele još ne, nešto posjetiti ili možda otići do mora, malo okupati se, prošetati i tako. Ali velim, to se može prilagoditi s, s, s hodočasnicima i onima koji ih vode. Dragi Fra Krunoslove, hvala na ovom prvom dijelu. Jedan kratki glazbeni predah, a onda smo ponovno natrag u emisiji Poziv u svijetu. Šaka se ozgora, kad trsat već sunce kupa Ili vama glido mora, ti i ja smo bavi skupa Još kad vel pred zoru, nula zrcalo od vode od skala zgoru, sik stran svita judi hode La santa Madonna rosata glas, o prima, o se mo li za sanas, vai con gioia zakom vos o glas, cai ce Calo od vode, po trsatskih skala s voru, svih stran svita judi hode. Moleć zagovor tvoj išću, tebi pjesme pokantuju, a nevoje geplitišću, nasa koj se skali šuju. Modna rusakom je glas Oprina gospoda rajska vrata Moli se, moli Bogu za nas Majko Božja, gospod strsata Zakom bez nabe je glas Kraljice mora i si hrvata moli se, moli Gospedersada mona no sa con quien me blasfemas oprinaos o cara escabrada o dise moni poguza vas bai como Poštovani slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas u emisiji imamo posebnog gosta, Fra Kronoslava Kocijana Gvardijana i čuvara svetišta. Na Trsatu smo i naša tema danas je Poziv u svetište Majke Božje Trsatske. Evo u ovom prvom dijelu smo pokušali objasniti i kako je bila zapravo povezanost između Svetoga Franja i Blažene Djevice Marije. I čuli smo toliko divnih detalja zapravo iz njegovog života. A u ovom drugom dijelu ćemo se malo više fokusirati prema onome što se trenutačno događa na tresatu. Iako ću i na samom početku ovoga dijela postaviti pitanje našem gostu Fra Krunoslavu. A općenito kada gledamo dakle, po božnost prema Blaženoj djevici Mariji. Koliko je ona bitna za Franjevce danas? Pa... Blažna djevica Marija je kraljica Franjevačkih redova, dakle to možemo sada slobodno tako reći kako i stoji u litanijama, dakle i prvog i drugog i trećeg Franjevačkog reda mislim da to svi osjećamo i doživljavamo i da se to očito je i kroz osobnu pobožnost i kroz zajedničke molitve i kroz privrženost blažnoj djevici. Nju zazivamo, njoj se molimo, dakle upravo po primjeru Svetoga Franje i Svete Klare koji su jako štovali i častili i koji su nam to ostavili kao baštinu. Dakle i u današnjem suvremenom vrije, u ovom suvre, u suvremenosti u kojoj živimo, isto tako možemo mnogo toga naučiti od blažne djevice Marije možemo je mnogo toga preporučiti i možemo je za mnogo toga i zahvaliti i, i utečio se uvijek u zagovori pomoć. Tako da je to ostalo isto na, na jedan novi način. Evo, prisjećam se onih trenutaka kada smo skupa zapravo sudjelovali u proslavi porcijunkula, dakle, drugog osmog na svetkovinu Gospe od Anđela u Asizu, jedan poseban trenutak, vjerujem da je to bio i za tebe, kada Franjevci iz cijeloga svijeta dolaze častiti Blaženu Djevicu Mariju na blagdan Gospe od Anđela. Da, da, to je isto jedan lijepi oblik koji se ustalio u toj našoj Franjevačkoj obitelji, dakle kroz Franjevački hod i proslavu porcijunkule gospoda Angela, da se tako nekako malo kroz žrtvu i, i, i druženje hoda i druži, onda da cilj bude doista ta porcijunkula koja je danas crkvica unutar jedne velike veličanstvene bazilike koje onda doista mnogi hrle u to vrijeme početkom kolovoza da bi ondje izmolili porcijunkulski oprost da bi nekako došli i do svoga cilja da bi dotaknuli i, i tu svetu zemlju za nas koji pripadamo Franjovačkoj obitelji da gdje su naši početci nadahnuća Svetoga Franja i Svete Klare i nekako obnovljeni time da bi se onda vratili u, u svoje domove. Tako da su to doista dirljivi trenuci, kažem, zajedništva, Napora, odricanja, ali i ljepote susreta, druženja i, i darova koje primaju, oni koji hodaju, koji dožive taj susret, tako da su to doista lijepi i posebni trenuci. U svetištu Majke Božje Trsatske postoje i neke skrovite stvari, odnosno prostori i mjesta, ali isto tako svi kažu da treba posebno istaknuti kapelu zavjetnih darova. Što se sve u njoj može naći? Dakle, mnogo toga. <laughs> Možda će primijetiti ljudi ako se malo duže zadrže, da nije baš ni uređena, dakle da je prenatrpana, možemo slobodno tako reći i mi imamo sad veći poteškoća kako to sve urediti i složiti. Dakle, negdje u svakog od 27. dakle, prije možda stotinja godina, je uređen taj prostor, jer je bilo sve više djih darova i uspomena koje su ostavljali ljudi. Posebno se može vidjeti i danas da su to bili pomorci. Dakle, eh, oni, oni koji su grizli kruh sa sedam korak, kako se to kaže, plovili po mnogim svjetskim morima i bili često i u životnim opasnostima, pa onda doživjeli doista pomoć Bođe i zagor majke Bođe i u zahvalu su ostavljeli onda svjedočanstva različiti oblika, makete brodova, novinska izvješća, slike, prikaze likovne i tako dalje. Onda je mnogo obitelji koje su isto tako željele ostaviti svoje svjedočanstvo, svoju priču, svoju zahvalnost, tako da i to tamo ostavljeno. I, I mnogo toga drugoga. Dakle, ima i u jedno vrijeme su ostavljali i kao znakove ozdravljenja štake i nove pomoćne stvari kojima se služe bolesnici. Opet kao svoju neku zahvalu i, i zavijet tako dalje. Tako da su iza svega toga se kriju ljudske priče, mnoge prolivene suze, mnoge poteškoće, muke, nade da će liječnici pomoći, da će se nešto dogoditi, da će se nešto promijeniti, a onda velim i, i uslišanja i, i zahvala i, i životi i ljudske sudbine koje su iza toga. Progovaramo li mi dovoljno danas upravo tim svim svjedočanstvima koja svjedoče kroz sve što se događalo evo, svih ovih godina kao neki poziv da budemo možda glasniji u tom svjedočenju onoga što smo proživjeli? Pa vjerat mislim sigurno nedovoljno, pogotovo ja osobno mogu reći za sebe da, da se malo bojim ili, ili premalo to proučavam, ali doista je istina da, da svjedočanstvo jedne osobe koja je nešto proživjela i doživjela i to stavila na papir ili ispričala ili, ili zabilježila na ovaj ili onaj način, danas je Bogu hvala puno načina kako se to može, doista snažno djeluje na ljude. Dakle, kad je nešto autentično, kad je proživljeno, kad se tiče e, ljudske sudbine jednoga puta i poteškoća koje je netko proživio, a onda i doživlja Bože blizine uslišanja, koje su se dogodile, onda je to snažno dijelo na ljude. i Trebali bismo smo svako to malo više isticati i, i u ovome vremenu vjerujem da bi onda to i, i više djelovalo na ljude. Ono što bi svakako volio, ako možemo naglasiti u idućih nekoliko minuta, svi oni sitni detalje oko slike majke milosti, koja ima evo, zaista nevjerojatno značenje u naraštaju čašćenja Djevice Marije na Trsatu. E, vidimo zapravo i iz tih povijesnih dokumenata da su i dvojica pape potvrdila ugled svetišta već tamo u 15. stoljeću i poseban oprost hodočasnicima koji su dolazili na Trsat, zar ne? Dakle svakako ikona ili slika kako hoćemo reći, dakle to je jednostavno slika na, na cedrovine slikana je najveća dragocjenost koju mi posjedujemo. Povijest njena je vezana opet uz Lorecko svetište u koje je otišla kućica nakon boravka na Trsatu, dakle 1294. A onda su trsačani i vjernici iz ovih krajeva odlazili tamo plaćući, žaleći se, majko, ti si, bila, ti si našla svoj stan jedno vrijeme na trsatu, žao nam je što te nema i tako. I to je jednom prilikom polovicom 14. stoljeća čuo papa Urban V, koji je tada prvi put hodočastio u Loretsko svetište. I onda su se, takve su bile okolnosti da je postojala ta jedna ikona, koje je onda on za utjehu poslao dakle na trsat, to je postala ikona majke milosti. Dakle, ona je poliptih kako se to stručno kaže, u središtu je e, majka Božja koja drži na rukama Isusa i hraniga, dakle to je tip ikone majka Božja hraniteljica, a okolo su biblijski prizori. Dakle, s, u, u desnom kutu gore je navještenje Mariji Onda je s druge strane raspeće, Isus je raspet, ispod su, naravno, blažna djevica Marija Ivan. Dolje desne strane su e, sveci i apostoli, dakle, sveti Bartol, sveti Stjepan i još jedan apostol. I onda su s druge strane, s lijeve strane, sveti Petar, sveti Paolo i također još jedan svetac. Dakle, to je onda postala najveća dragocjenost e, i smatra se čudotvornom ta slika koja se čuva u samome svetištu. Ona je svečanom 1715. godine i okrunjena, pa onda mi u pjesmi Majici Bože Trzeneckog pjevamo Okrunjena majko Mila, jer je ona doista okrunjena zlatnim krunama koje je papa poslao i to je prvo okrunjenje gospinog lika izvan Italije koje je zabilježen Dakle, prije 300, evo sad već više od 300 godina. Fra Krunoslave, hvala evo, i na ovom detaljnom opisu slike. Možda još samo jedan dio kada vjernici dođu kada hodočaste, naravno do najsredišnji ophod oko oltara, pa evo kako i ti kao župnik, odnosno gvardijan u tim trenucima nastojiš na neki način dati mi još neke dodatne informacije kako bi uistinu bili svjesni onoga što se ispred njih nalazi. Pitaju li oni neka dodatna pitanja hodočastnici kada dođu? Pa većina ih već zna, ja mislim, kako uh -huh. se ponašati i dolaze s povožnošću i s poštovanjem, ali svako mi skupine hodočasnika koje se nave i koje slave misu, tako nastavimo s njima dogovoriti i tako činimo da na kraju svete mise s pjesmu Majci Bože, naravno obiđemo okolika Majke Bože gdje se još jednom preporučimo, i to je ono naše zajednička pobožnost i svjedočanstvo. Prije toga da je jedna posvetna molitva majci Bože Trsarskoj koju lijepo svi skladno molimo. A onda se ostavlja mogućnost naravno da i sami ostanu u pobožnosti osobnoj. Tako da je i to, vjerujem, mnogima mnogo znači i tako i prakticiraju. Hvala puno na ovom dijelu. Još jedan kratki glazbeni predah i vraćamo se na tragu emisiju. Zdravo, Marijo, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ, zdravo predivna zjezo ti mi nudiš življiv neba radost tvojga osmjeha. Zdravo, Marijo, sjaj na zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ, zdravo prediš. Zvijezdo jutarna, ti mi nudiš dio neba, radost tvojega osmjeha. U tišinu moga srca uđi, kad zazovem Mario, ti Kad tvoja nježnost skine veozime Novu radost opet ti probudi, Zdravo Marijo, sjajna zornice Što mi jutrom ljubav budiš Što mi srce raduješ Zdravo predivna, zvijezdo jutarnja. Ti mi dio neba, radost Tvoga osmjeha. Vodi me u prečiste dubine, Gdje se izvor žive vode krije Tamo gdje mi srce nikad bilo nije Pa da budem dio te blizime Zdravo marijo, sjajna zornice to mi jutrom ljubav budiš, Što mi srce raduješ, Zdravo predivna, Zvijezdo jutarnja, Ti mi nudiš dio neba, Radost Tvoga osmjeha. Radost Tvoga o smiju. Poštovani slušatelji, dalje smo emisiji Poziv u svijetu, u kojemu danas govorimo o svetištu Majke Božje Trsacke, s nama Efra Krunoslav Kocijan Gvardijan i Čuvar Svetišta nadam se da ste s nama od početka a ukoliko ste se tek sada uključili, evo pozivam vas da i sami pronađete sliku Gospe Trsacke, o njoj smo govorili u drugom dijelu emisije probajte, evo dok vodimo ovaj zadnji dio razgovora, razmatrati nad tom slikom i pokušati odgonetnuti, možda još neke. Detalje, ja vjerujem da će vam i Frak Krunoslav u tom dijelu dati još nekoliko poticaja. Možda je još jedna stvar koja je važna, to je opravo ovaj mjesec u kojem se nalazimo, Fra Krunoslave, Svibanj, zaista poseban mjesec za trsat, zar ne? Da. Svibanj je, kažu, neki najljepši mjesec jer im se tako čini. Sve <laughs> lijepo, svate sve lijepo oko nas uglavnom dobro sad s vrućinama i visokim temperaturama, nadamo se i malo da će doći da vam bude još ljepše, ali svibanj je mjesec posvećen Blažine Djevici Mariji i Sviban je mjesec u kojemu mi slavimo, znači Majku Božu Trsacku, jer je 10. svibnja, upravo 1291. došla e, Nazarenska kućica, odnosno Dom Svete obitelji ovdje na trsat Tako da smo mi to slavlje proslavili, Lijepo kako to inače znam učiniti, naravno s malo više vjernika, ove godine Bogu hvala. Ono što je specifično za taj blagdan 10. svibnja je da u 11. Sati slavimo zavjetnu misu Franjevaca naše provincije, tako da je tog dana bio i susret svih odgajenika koji su došli i mnoga braća iz provincije. To slavlje je predslavio vikar provincije Fradragutin Bedeničić, a večernju misu uvijek ili uglavnom ako može predvodi nadbiskup e, Riječke nadbiskupije jer je to zavjetna misa Riječke nadbiskupije i grada Rijeke koje, koje dakle gradu Rijeci e, je blažna majka Božja Trsacka čuvarica grada tako je ušlo u statut mm -hmm. grada tako da je tu misu predstavio monsignor Mate Uzinić nadbiskup koadjutor i velim bilo je lijepo slavlje vani i dosta se ljudi skupilo i i tako da je, to specifično za ovaj mjesec, a krenula su i pomalo hodočašća ova redovitim subotama i tako, tako da i to imamo. No, na Trsatu, osim brojnih hodočasničkih grupa, jako je aktivna i Franjevačka mladeža, odnosno mjestno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda. Uvijek je tako bilo, ja se isto osobno sjećam tamo iz vremena 90. kada je uistinu bratstvo na Trsatu bilo posebno živo. Ima jako puno aktivnosti, znam da nemamo danas toliko vremena, ali evo je neko tvoje osobno iskustvo, ti već imaš iskustvo rada i u formaciji i kada si bio u Zagrebu sa Franjevačkim svjetovnim redom, ali sada na poseban način zapravo na trsatu, pa evo baš kada je riječ o Franjevačkom svjetovnom redu, što je nešto posebno što bi istaknuo? Dakle, ovdje je zajednica Franjevačnog 7. reda prilično brojna, relativno brojna, dakle, to je 70-80. stara i braće, nisu svi ono živi i aktivni, kako bismo rekli, tu su uključene i sestre i braća koje su i bolesni ili u domovima ili obiteljima, ali polovica ili više čak bi se moglo reći da je aktivnih članova koji su vrlo aktivni, dakle, mm -hmm. angažirani i oko svih ovih naših slavlja i uvijek se mi na njih možemo osloniti, ali i u mnogim pothvatima koji su ovdje pokrenuti i koji su na neki način krenuli upravo po nadahnuću i vjerujemo duha svetoga uz raspoloživost Franjevaca i, i želju i nakanu da se ne, nešto učini za potrebne ovoga grada i, i ovoga kraja. Dakle, to su evo prihvatilište za beskućnike Ruža se Franje koja ove godine slavi, 15. svoj rođedan ovdje je pokrenuti časopis za beskućnike i socijalno ugrožene ulične svjeteljke, malo nakon toga. Tako da su zapravo već godinama, već duže vrijeme angažirani na, na tom polju i, i vrlo prisutni u društvu. Krenula je i socijalna samoposluga koja je sad u drugom bratstvu, u bratstvu na, na Žabici, odnosno kod majke Bože Lurske, ali isto tako su naše sestre i braća tamo angažirani. Tako da je to vrlo živo i dinamično bratstvo koje ima mnogo aktivnosti, ali se ističe evo, velim i u pobožnosti, i u i u angažmanu za ova najveća slavlja, naravno veliku malu gospu, gospu Trsacku i tako, i, i, i drugo što je potrebno. Tako da smo doista Bogu zahvali na tome, na njihovoj raspoloživosti i suradnji. Evo, želimo i ovim putem posebno pozdraviti i pohvaliti u isti nove vrijedne inicijative, pogotovo prihvatilište za beskućnike i socijalno samoposlugu. Zapravo je nevjerojatno vidjeti kako se cijela onda ta priča širi po Hrvatskoj i možda je to najbolji plod tog svjedočanstva i življenja unutar bratstva. Dakle, kada vidimo upravo sve što je došlo, toliko lijepoga iz ove dvije velike inicijative, osuđujem se reći. Da, da, da, da. doista se plodovi mogu vidjeti i osjetiti. To naravno traži mnogo truda i rada ali zapravo je zanimljivo da je to taj njihov angažman možemo ga nazvati dobrotvornim, socijalnim, humanitarnim, kršćanskim ljudskim, čovječim, dakle sve to vrijedi Dakle mnogo toga što su oni pokrenuli gdje su se u javnosti pojavili i, i odlučili riskirati, i predstaviti se, zato je bilo rasadište novih zvanja, doista mm -hmm. da tako možemo reći, da su mnoge sestre i braća to kad su čuli nešto se događa, išli su pomoći, angažirali su se, a onda su tek ušli u Franjovački mm -hmm. svjetovni red, dakle preko formacije i toga, tako je to isto jedna specifičnost i zanimljivo za ovu zajedno za, za, za mjesno brazno trsa. Evo u ovom zadnjem dijelu emisije važno je progovoriti i upravo i to našim našem zauzetom djelovanju u svijetu, o življenju, o svjedočanstvu i naravno o pozivu svih nas koji smo u Franjimačkom svjetovnom redu, a koja bi bila tvoja poruka svima onima koji možda negdje promatraju sa strane sve te aktivnosti, možda i sudjeluju redovito u slavljima, u svetištu, ali se ne odvaže do kraja iskoračiti zapravo i krenuti možda i sami tim nekim novim putem. Pa trebao bi svatko vidjeti i čuti i osluhnuti taj Boži poziv koji ima u srcu. Ja vjerujem da su mnogi angažirani. Nekad je problem to što se osoba angažira na više područja, što se doista daje u, recimo, u župnoj zajednici i još u nekoj zajednici molitvenoj ili kako ili je negdje drugdje angažirana na nekom planu, pa onda bi još nešto možda bio preveliki teret. Ja vidim zbog tih, tog velikog, a možemo reći, pogona ili svih tih aktivnosti koje jesu, sestre u vijeću mjesnog brasta su prilično opterećene, tako da one doista njihovi članobitelji vape da ih barem imaju za vikend za doma, da ih vide, jer to su sve osobe koje rade, koje su u radnom odnosu i koje još uz to su ovdje angažirane na mnogo toga, a vjerujem da je ipak njihovo glavno poslanje kao što to bi trebalo biti jest obitelj. Dakle to, to je taj temeljni ljudski poziv, to je taj dar koji nam Bog daje. Iz, u obitelji se rađaju svi pozivi i u obitelji se i trebaju i rješavati problemi i izazovi i to obitelj ne bi smjela biti zakinuta, tako da je to dosta veliki izazov. Ali što evo neka svatko odvagne i, i vidi Božjega poziva se ne treba strašiti, treba s njim surađivati i na tom putu dakle poziva u, u franjuvačke obitelji ili konkretno u Franječvjetovom redu uvijek ćemo biti e, ispitivani na neki način od e, ljudi. Dakle, to je i to je dobro, to je pozitivno. Dakle, da je, mi semi, sami sebe pitamo je li to poziv za nas, e, mogu li se tu naći, sad sam upoznala i upoznao čime se ti ljudi bave, što rade, mogu li ja to izdržati, želim li se tu angažirati, isto tako kao što zajednica koja prima, isto pita i ispituje kandidata, kandidatkinju, je li ona za to bratstvo, ima li doista taj poziv, može li se angažirati i, i tako dalje, tako da je to jedan normalan poziv i tijeg koji ide, i ako, ako s jedne i s druge strane vlada otvorenost i spremnost za vršenje volje Bože onda to može ići i lijepim putem i doći do suradnje i do lijepih plodova. Evo, dragi Frakrunoslave, hvala i tebi u istinu i svoj braći koji čuvate svetište. Možda na samom kraju možeš li ispomenuti koliko vas je trenutačno u zajednici i evo, mislim da će to isto biti jedna zanimljiva informacija za naše slušatelje. Dakle, sedamnaestorica smo. E, ovo je odgojna kuća, pa onda Veliki dio su dakle od granici, petorica Novaka i jedan postulant je ovdje. Onda su dosta časne braće koji imaju svoje zaduženja i pozije, a najmanje je zapravo nas svećenika. Samo smo četvorica, što je za jedno ovako svetište zapravo malo. E, recimo da smo relativno mladi i zdravi, ali da bi nam trebala pomoć, trebala bi. Tako da se nadamo da će i tu doći do nekih pozitivnih pomaka. Za sad izdržavamo, uzdamo se u Boga i u zagovor Majke Božje, pa ćemo vidjeti. Ali svako i, i, i ljudi koji dolaze i hodočasnici i, imaju pravo na, na duhovne usluge i našu prisutnost, tako da zbog toga smo tu, pa se evo nadamo da će se i to malo popraviti. Evo, dragi slušatelji, treba moliti i za svu braću koja su samostalno na Trsatu i za nova duhovna zvanja. Potrebe su velike, hodočasnika je puno i očekuje se i od nas također da ih pratimo našim molitvama svakoga dana. Dragi Frakrunoslave, hvala od srca što si izdvojio vrijeme i za ovu našu današnju emisiju. Još jednom pozdrav svoj braći na Trsatu i veselim se skorom susretu. Hvala lijepa vam, pozdrav svim slušateljima. Mir i dobro. Mir i dobro. Evo dragi slušatelji, na samom kraju naše današnje emisije poseban poziv svim članovima mjesnog bratstva Kaptol i poziv na tradicionalno hodočašću Trsat koje se organizira u subotu 11. lipnja. Polazak je u 7. sati iz Palmotićeve, dakle vrlo blizu pošte, a prijave i uplate primat će se na Skupštini bratstva 5. lipnja u 17. sati na Sigetu, tako da vas potičemo ukoliko možete, svakako se odvažite na ovo hodočašće 11. lipnja, još jednom napominjem, polazak je u 7 sati, tamo će nas naravno dočekati fra Krunoslav Kocijan, Gvardijan i Čuvar Svetišta, kojega ste mogli slušati i u ovoj našoj današnjoj emisiji. A na samom kraju završit ćemo emisiju uz posvetnu molitvu Majici Bože Trsatskoj. Bezgrešna Djevice Mario, Majko Isusova i naša Majko. Na našem tresatu ti kao majka milosti svim Isusovim vjernicima iskazuješ majčinsku ljubav i tako izvršavaš oporuku svoga božanskog sina koji nas je umirući na križu povjerio tebi. Ponizno te molimo, sa svim narodom Božim, da budeš naša sućutna i samilosna majka, čuvarica i zaštitnica naša. Sa svim poštovanjem i odanošću te pozdravljamo i tebi se u sinovskoj ljubavi povjeravamo. Tome bezgrešnom srcu posvećujemo i Tvojoj majčinskoj brizi i zagovoru, danas i zauvijek izručujemo sebe i sve svoje. Po Tebi i s Tobom i u zajedništu sa Sinom Tvojim, gospodinom našim Isusom Kristom, mi se predajemo u ruke Nebeskog Oca i njemu izručujemo sve svoje poslove i brige, svoje potrebe i nevolje, svoj život i smrt. Bezgrašna Djevice, isprosi nam djelovanje i snagu Duha Svetoga, da provodimo u život sve obveze koje smo preuzeli svojim krstnim posvećenjem, da se uvijek odričemo zla i grijeha i da u svemu budemo odani svome spasitelju Isusu Kristu i Svetoj crkvi katoličkoj. Pomozi nam da naš život bude svima dobar primjer u vršenju Božih zakona i u prakticiranju kršćanskih kreposti osobito čistoće. Iz ovog trsatskoga svetišta blagoslovi sve nas naše obitelji, roditelje i djecu, djedove i bake, Mladiće i djevojke, s tobom ujedinjene u vjeri, neka naše obitelji napreduju u miru i zajedništvu, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, na dobro i na rast crkve i naše domovine. Amen. U svijetu emisija Franjevačkog svjetovnog reda